BBC ime ripoti kuamba serikali Amerikani imitua rasmi ripoti ili uwekisubiriwa kwa hama kubwa kuhusu viumbe visivotambulika vina vopaa ngani. Ripoti hiyo ilitakiwa na bungila wa wakilishi la Amerikani baada matukioka dhaa kuripotiwa kutoko katika jeshi la Amerikani. Juu ya kuonekana kwa viumbe vina vosafiri ya ngani vikiwa kunye muendo wakasi. لakini kuchiona ushahidi kido gosana kusimitiisha au kukanusha upepavi unbehivyo bado hawujabainika ikiwa kuna chachotambacho kinaweza kubadilika viungozi wangazizadiu zakiyesha Amerikani wa mionyakuwa kamasi viumbwiajiabu basi viubahivyo wenda ikaoni teknolojia ya ajabu ya madui wa Amerikani ma chaifa kama urusi au China. ジェー、リポティーイナセマジェジョポ、リンダポテリバニワ。ハナ、キナチョネシャワズ、バ。ナチチョテ、キシチョコチャ、ドニニ。マイレズ、ンバヨンウザ、トレワ、ヤリュムシャ、ビカワイダビパンニ。カマヴィレン、ゲ、コナ・ニ、ナンゲ、ミヤマ、マギニア、アブアンニ、カマヴィジパンバラフマイデロマピア、ヤセレカリマレカニ。 Awo mashirika ya binavsi na teknolojia zama hasi mwake genie, aripoti hiopia ilijumuisha kundi la mengineo. Maafisha hiopia, wadita sibini matukio mwa moja rubanane yalotokea miongo mimi lilio pita, ikiomo video tatu ambazo ziri toleo na Pentagoni mwa kadi ana, na kuzielezea kamu zinayakuoneisha viumbi vya ngani vise vilezeka, makau makuu yadiishi la Amerikani Pentagon. Lilianzesha jopo kazi kuchunguza matukio ya angani ya sojulikana mnamo muiza ghosti mwaka jana kufuatilia vimbo viangani vina vopaa visivu tambulika. Jukumla jopo hilo lilikuwa ni kubaini kutathmini na kuorodhesha matukio hayo pamuja na kufibaini vimbo usika hasa kuhusu walisia na chimbuko. Pentagon na umakaumaku ya wizara ya ulinzi marekani misema. Mbaadhi ya tarifa zinazo chukuliwa kuwa za sirisa na kunya ripodi hiyo, zilikabithiwa kwa wabunge mapema mwezi huu. Shinikizo lauma kwa marekani kueka wazi kile inachojua kusu viumbe hivyo kigeni na vya ajabu sana angani. Limekuwa likiongezeka kwa miongo kathasa sahu kumakunde kiraia, ya kisema kuwa ushahidi wa wepo viumbe hivyo umedidimizo na serekali. Mbaadhi ya tarifa zinazo chukuliwa kuwa za sirisa na kunya ripodi hiyo, Pentagon himikoa kusanya data kimekimiya tangu makrufumbi na saba kama sehemu yam pango maalum wa kijeshi uliokuwa usoyurikana sana pesa zakufadiri impango huo zri toka na naomba la senate wenyeva dauacha matete democratic ambaye aliwakilisha ni olakile nyekambi ya kijeshi ambako wataalam wanadari ya zakisiri wanamini kuwa Kuna mengi ya kisiri ya lio kusanyo kutoka kwenye chombo kisecho juli kana. Kilicho anguka katika mjua Roswell. Ambayo ya mifanyo utafiti itangu mwakarifunyumia tisa arubana saba. Walio kuwa maafsa wangazi za juu na hata. Walio kuwa maraisi hivyo karibuni. Waliwai kutathmini ikiwa sola hilo olina ukweli wa wote. Hati mainuru imechomoza juu ya hilo. Hali kuwa menegia wa kampeni wa Hillary Clinton ni Johnny Podesta. Amba ilifuatilia na dharia za jiopula viumbi viangani visivajulikana, aliyahidi katika kampenia mwaka lafumili na kuminasita kwa mba B. Clinton. Ata toa taarifa ya serikali na usimekana kwa siri, kuhusu vitu hivyo ikiwa ndeshinda urais. Katika mahojiano mwakajiana, alikuwa vraisu wa marekani Donald Trumpu, alisima kwa mba hawezi kutoa taarifa hiyo. Hata kwa familia yaki mwenyewe kuhusu kila licho jifunza ajuhi ya vitu hivi viangani, Visi vojulikana Sitaweleza kusuni ya chokijua lakini inafuraishe sana Alisema Donald Trump Alikuwa rais wa marekani Barack Obama Aleweka wazi zaidi Namo mwezi mei alipusema katika kipindi cha kunya television kinacho simamiwa na James Colton kwamba Nilipo ingia madarakani niliuliza Je, kuna maabara ambako tunahifazi majaribio na vimbo viangani Naunajiwa waliyofanya utafiti kidoogo na majiibu ya kawani hapana. Ukueliulio po na hapa na lisungumzia hili kuuzitum kubwa. Kuna video na rekodi zinazo neshwa wepo wa viombo na viumbi ya kunianga. Amba video hatuia video hasaninini. Buanabara ke Obama lendele akusema hatuwezi kuwelezea mwenyoka si wifai video au njia vinavutumia. Na nafikiri ya kuamba watu nalichukuli yahili kuwuzitemkubwa kujaribu kuchunguzana kuyua nini nihasa? Nini maoni yakoemdao kusina na viumbaji vive aliens niandikie komenti yako habachiini. Chanzo cha habari hii ni BBC mimi naichwa ananiasa Edgar katika dunia ya sasa.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 Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao metsoboto kufanya kazinasi na kupata mradi yeshomzuri wa kileu wa na chofanya. Huduma zetu ni tenganiza diwa makala zawasifo yaniprofile kuwatubinafsi out asisi matangazo ya biashara makunga mano ya dini balimbali na mengi neyo mengi, lakini nipa kutenganiza makala ma lumo ya sherazi zandoa send off na mikutano balimbali.